Як квітка, мови знать нас не знала, не глянула, як і не вона. Віри не доймали, чи то була справді та ніч обмарена, чи то тільки минущий сон. Довідали, що в театрі репетиція. Пішли. Червоніє, отвертається, ніби чогось нас соромиться. І дивуємось, і обурюємось. Що ж це таке? День, другий, в селі почали дзвонити. З паничем зв'язалась, по житах волочиться. Ось що! Отець Василь лютий як звір. Півчу покинула, співаків от церкви однадила. Розпуста, сором! Пророкують. Не буде з неї добра, по нас дивитись. Думає, довго будуть панькатись із нею, поки награється. Гомін, шум. Раніше, мов, її не бачили. Тепер і те згадали, що вродливо вдалась. Пощакують. Не дурно гнатиха дочку в шавлії купала. Знала, для кого кохала. А в мене, а в Андрія жаль. Так ніби люди нам на неї очі розплющили». Книжки покидали, як шалені ходили, кипіли. Цілий день у полі дзвонили коси, як у дзвони, шуміла, стигла пшениця, як вода, вночі не шелесне. Довго блукав по ланах, бринів старнею, лічив полукіпки, зорі дивився. Сів на чиїй сниві на тугий репучий сніп. пливе тінь, шелестить стернею, щось іде з другого кінця. Придивляюсь, хто це? Чи не Андрій не спить до цього часу? Ближче він, тоскний, самітний, ніби мій подвійник, іде... Нудьгу несе, бере досада, чого й ще цей? Підходить винувато, боязко, гарячий куриться жаль у очах, Наведу, як у дитини, нетерпляче бажання щось розказати, пожалітись, сідає на другий сніп поруч, мнеться, позіхаючи, «А знаєте, за малим-малим не було у це пожежі. Чуть не згоріла Тетянина школа. По його позіханню, робленому, нещирому, я вгадую, що він має казати щось гостре, цікаве. Насторожився. Проте теж себе не виявляю, питаю ліниво під ніс. «А що таке? Тетяна наша з тим своїм залицянником мало не спалили». «З ким?» – стукнуло в грудях. «Та з ним же, студентом!» «Як саме?» – розповідає. Проходив він, Андрій, випадково, коли її школи. Побачив, в кімнаті горить свічка. Заглянув, аж там сидять вони на ліжку. «Обнялися!» «Що? Обнялися?» «Так, так...» Звичайно, це йому не цікаво, і він пішов собі далі, аж геть туди в поле до млинів прийшов. Вертаючись, бачить, аж у вікні жухає світ. Зазирнув, щось горить. Туди, у хаті нікого, двері скрізь порощені, долі коло горщика чиєсь собака порядкує. Свічка на стіл впала, горять якісь папери, горить на вікні занавіска. «Не заглянь, я в кімнату, досі б школа тільки курилася», – виводить висновки. «Так от я й кажу, ну, цілуйтесь собі, жанихайтеся, та не кидайте огню в кімнаті непогашеного, бо це вже чорт від що виходить, аж правда? Тепер жнива, люд томлений». Жаром ударило в лице. Мовчу. Зітхає. «А шкода, дівчини. Цей студент – відомий бабонюх. Я чув про нього. В таких справах – артист. Маху не дасть. Не пожаліє. Сама вона дитина не знає, що робить?» – кажу, стримуючи себе. Воно, звичайно, було байдуже, коли б були вони одне одному рівня, а тож все одно він її не візьме, пограється і покине, закипаючи його злість у грудях.